Ja juuri kun luulit, että jääkiekosta keskustellaan liikaa. Farmisarja tuo luulollesi vahvistuksen. Turoteittinen, Jere ja Joni Pakarinen tulevat ja tuovat mukanaan Farmisarjan. Olkaa hyvä! Sillä kyllä, kukaan ei toivonut, täällä ollaan silti. Turoteittinen, Jere Korkalainen, Joni Pakarinen. Paljastetaan se, että yritettiin äsken aloittaa, mutta se ei lähtenyt niin hyvin. Mutta tää oli paljon lennokkaampi. No, Sanokaa nyt, että oli hyvä lähteä. Oli tosi hyvä. Hyvää mm. iltaa. Kiitos, kiitos, kiitos. Tota, syynä, minkä takia kokoonnutan tänne, niin on se, että tietysti oma narsismi yhtenä asiana, että haluaa omaa häntä enemmän, enemmän vain linjalle, mutta myös se, että jääkikko sm liikaa on pelattu. En muista yhtään, mitä veikattiin, jos jollain on siitä, mitä veikattiin edellisessä farmisarja jaksossa kaksi viikkoa sitten, niin kuin konseptiin kuuluu. Niin, niin, Onko jopa niin. ensimmäinen kerta ohjelman historiassa, kun oikeasti kaksi viikkoa? Niin, se to, to, todennäköisesti, koska siis se on ollut aina joko reilusti yli, tai tyyliin seuraavana päivänä seuraava jakso. Ja... Niin, ja reilusti yli tarkoittaa jotain kuutta vuotta välillä. <laughs> niin, niin no, mutta korona. Me ei ja... ole kauhean ronkileita. Niin, tässä, että... korona ja kaikkea. Tämä on hirveästi suhdanteesta kiinni sitten kuitenkin. Oikein. Tässä on ollut vähän kaikkea. Tässä on ollut vähän kaiken näköistä. Välierät pelattiin siis, oikein pitää miettiä, että keiden välillä, mutta siis pelikanssi ja kärppien välillä, tappara ja kalpan välillä. Hassua kyllä, minun veikkaus meni pieleen kärppien ja koska olin sitä mieltä, että pelikans kakkii housuun paineen alla ja kärpät rallattelee finaaliin, mutta tappara meni odotetusti. Pidestä. Siis muistathan sä, miten on veikattu. Se on ainoa asia, minkä mä muistan siitä. Heti tuli alkuun valea. Mm -hmm. mm. <laughs> ja niitä, mä... niitä, niitä on luvassa. <laughs> mä en sanoa, että kyllä Jere varmaan muistaa, miten veikattiin, koska mm. Jere veikkasi oikein. En minä teidän veikkauksia kyllä muista valitettavasti. Minä... Se, mä muistan kyllä, että mä olin oikeassa. Niin, oli mä olin oli molemmissa väärässä. Toki kalpaa, vähän mä vähän veikkasin, niin kuin sen takia, kun te veikkaste sitä tapparaa. Mutta... Säälistä veikka. Niin, mutta veikka sinä olin ihan aidosti kyllä yllättynyt, miten ylivoimainen peli kanssa siinä sarjassa loppujen lopuksi oli. Miten muuten välierät? Öö, omaan silmään sen, mitä näin, niin, niin, niin tuota, tunne oli se, että hyvin erilaiset sarjat, huolimatta siitä, että 4-1 oli tuo molempien sarjojen lopputulema. Mulle oikeastaan ekana juttu jäi mieleen se sama, mistä lähdettiin silloin liikkeellekin, että ärsyttävät pelipäivät. Ne pelit oli samaa aikaa ja liian pitkät välit niissä... Tietyissä väleissä. Ja tuntui sille, että ei tämä homma niin pysy mielessä. Ei oikein edes muistanut, että nyt et taas pelataan. Ja sitten tuli aina enemmän tai vähemmän yllätyksenä, että hetkinen, tänään on taas peli. Ja sitten kun se peli oli, niin ärsytti se, että ei voinut seurata molempia yhtä aikaa. Et se kat... jäi mulle ekaan. Niin et, et kattanut kumpaakaan sitten niin. Niin. Kiitos Jussi Markkana. Mutta sitten edelleen. Siis se oli mun mielestä se, että vähän jotenkin semmoiset... Minu... Minun mielestä ne pelillisesti ja peleinä oli ihan mielenkiintoisiakin... Seurata, mutta sitten se rytmi jotenkin toi siihen semmoisen fiiliksen, että ei siinä itse ainakaan päässyt oikein semmoisen. se tuntui niinku runkosarjalle. Niin kyllä se oli aika lailla semmoista hajanaista se pelaaminen, välillä oli vaikea pysyä siinä mm. rytmissä kiinni, mutta sitten kun pelattiin, niin voisi varmaan sanoa kuitenkin, että oli ihan laadukastakin lätkää, ja kyllä itse ainakin viihtyisen tuotteen parissa. Niin joo, nyt kun sanoit, että on, niin kyllä siinä ehkä jänteen kanssa vähän on, on ongelma, niin kuin katsojallekin. Varsinkin siis semmoiselle katsojalle, jos mietitään vaikka nyt keskisuomalainen ihminen haluaa katsoa jääkiekkoa ja seurata jääkiekko sm jos jollekin on tullut epäselväksi, niin jyp ei pelaa enää SM tämän sm osalta. Hyvä, tämän loppu. Niin, suurella todennäköisyydellä... Onko se muuten Risto Duffo, joka kävelee? On! Ihan <tos> <tos> pakko olla, pitäisikö hakea oikein vieraaksi? <tos> <tos> niin, niin. Asiasta, mit mitähän mä olin sanomassa. Niin, se jänne katkee tavallaan... Mm, no se katkesi kyllä joo. <tos> niin, <tos> niin, niin. Niin kuin niin, tässä pu puhumuisessakin, niin, niin, niin tota, erikoinen... Joskin kyllä edelleenkin mä ymmärrän sen näkemyksen siltä Jussi Markkaselta, kun hän perusteli sitä, että tulee ne perjantaa lauantapelit. Kyllä mä sen ymmärrän, että sitä pyrittiin maksimoimaan. No mä ymmärrän sen runkosarjan osalta, mutta en mä tässä vaiheessa kautta sitä ymmärrä. Että mun mielestä luottamus omaan tuotteeseen on surkea, jos ei uskota, että hallia saadaan... No miten meni peli tai... kanssa sillä hallin täytön kanssa? No onnistuko hyvin? Niin. Niin onnistuko se nyt? No ei onnistunut, mutta luulet, että sä et saisi viikolla ollut se yhtään se parempi. No olisi se voinut pysyä vähän paremmin edes niin kuin mielessä, että koska pelaataan. Nyt ei tunnu niin mä... sen... pahalta, kun meni perselle se myynti, <laughs> kun se oli se viikko. Tavo jos tavoite on niin kuin se, että tehdään hmm. sen takia nämä ratkaisut, että saadaan myytyä niin kuin hallit täyteen, ja sitten se ei onnistu, niin eikö se osoita vain, että ratkaisu on ollut väärä? Ei. Selvä. Ei periaatteessa minun mielestä. Jere, sanoo nyt sinäkin, että Turo on väärässä. Turo olet väärässä. Niin. niin, siis eihän tässä nyt varmuutta ole siitä, miten sinä olisi sitten käynyt, jos olisi edetty jollain. Niin, tämä jopa. juttu, että se jää auki tava tavallaan se asia. Se, Joo, se asia. Tietysti se, se on outo juttu, muuten. se on muuten yksi asia, mikä ihan mielenkiintoinen asia onkin pe tuossa pelikansissa, että eivät saanut sitä hallia täyteen. Öö, vaikka pelipäivät oli ne, milloin se halli piti saada täyteen. Vaikka pelipäivät oli sitä, mutta myös sitä, että hinnoitteluhan ei pitänyt enää vaikuttaa, sekä se, koska puoliväli-eristä vielä tulee seuran kanssa rahat. Mm, että sinänsä pinin sitä jotenkin omituisena. No kyllä, vaikuttaako kyllä. sitten jotenkin playoff-kausikorttihinta? Tai kaikki rahat meni katsojilla niihin puoliväli-eriin, mitkä oli ihan törkeän kallit. Niin. Playoff-lihamuki play 40 euroa. Itsellä se ehkä päällimmäisiin asia noista otteluohjelmista on se, että miksi ne kaikki ottelut piti pelata samaa aikaa. Varsinkin nyt, jos Kyllä. ajatellaan jotain lauantaipelejä, niin ei toista voi pelata vaikka kello 15 ja toista kello 18.30. No se, tämä, niin. Tai, tuo, tuo. tai sitten mm. niin, että kun se yksi peli kuitenkin pelattiin keskellä viikkoa, niin miksi se ei voinut sitten olla vaikka toinen tiistainen ja toinen keskiviikko? Tämä, tämä että, että mun mielestä tämä oli siis, tämä oli torso. Ja surkea mm. kokeilu. Toivon, että tämä ei tule missään nimessä jatkua. Mun mielestä playoffia pitää pelata niin kuin nyt on sanottu sataa kertaa, että joka toinen päivä. Niin ja jopa niin, että peräkkäisinä. Niin, Nythän niin. tietysti perahtiikin. Sarjat, niin sarjat, niitä, sarjat mm. niin joka toinen päivä aina ja sitten se joka päivä on jompikumpi peli. Mm. Mun mielestä se on niin se paras ja ainoa oikea tapa. Tästähän myös niin Muistaakseni Otto Rauhala, joka on kohta niinku Farmisarjan kummipelaaja, niin hän Sinun taisi, kummi Ei, niin, me, me... taisi kommentoida sitä, että tuossa jossain vasta kaipaisi itsekin sitä, että ne pelit olisi tiiviimpään tahtia. Mm. Onhan se nyt aika älytöntä, että viiteen tai neljän päivän pelataan yksi ottelu jossain tai siis viiteen päivään pelataan yksi ottelu, koska sunnuntaikaa ei ollut pelipää. Ja tuosta porrastamista tuli yksi esimerkki mieleen, että oliko se nyt se toinen ottelu Kalpa ja tappara välillä, niin samana päivänä oli myöskin Kupsilla peli HJK vastaan, joo. ja sitten peli pelattiin samaan aikaan, niin siinä olisi voinut olla ihan loogistakin harrastaa myös jonkinlaista porrastamista. Joo, ja itse asiassa Kalpalla oli se tilanne Vaasan sporttia vastaan, että he pelasivat siinä Sääli-playoff-sarjassa sen toisen ottelun sunnuntaina, siitä syystä, että lauantaina oli keikka, joku keikka, että Vaasassa a, areena oli vähän niin kuin tukossa. Eli Joo. tästä me voidaan linjata se, että joustovara olisi ollut jo se, olisi vaan vittinyt se hoita. Mm, SM Liikalla on joustokaukalut, mutta ei varoja. Siis joustovaroja. Mutta ei se mitään jo Jussi Markkanen hoitaa näin todennäköisesti sen toisenkin asian kuntoon. Lyhyessä ajassa. Hänestä on muuten tullut minun kummipelaajani. vaikka kyllä, ei ole pelannut nä pitkään aikaa. Kyllä. Minun mielestä hän on sympaattinen ihminen. Mitä lämpää kohtaa täku virallinen anteeksi pyyntö Jussi Markkaselle. Hän oli väärässä asemassa. Tekää te minun puolestani. <tos> Joo ja <voit> mm. <tos> No uh, näistä, näistä sarjoista vielä. Mä sitten Tappara Kalpa sarjasta sanon sanon niinku sen että Elävi sano vielä. No, elä en sano. Eikö sano vaan? Yleisenä haluan nopeasti sanoa, että tuomarit on ollut minulle ikävä, ikävä kyllä ehkä kevään jopa suurempi pettymys kuin tuo otteluohjelma. Todella mm. kyseenalaisia tuomioita läpi koko kevään yhtäkään ottelusarjaa yksittäisinä katsomattavaa ihan ylipäätään. Mietitään niitä maaleja, sillä Kalpasarjassa mm. ja tuossa välierissä oli tämä yksi maalivahi estämistilanne, mikä vei Kalpalta yhden maaliin ja sitten pelikanskärpät-sarjassa nyt oli useita sellaisia tilanteita, missä tuli vähän ihmeteltyä sitä, että mikä se on, ja loppupeleissä tuli siihen päätökseen, että linjaa ei ollut. Niin. Niin, kyllä, munkin on vaikea ymmärtää sitä, just vaikka kun katsoi sitä viimeistä peliä niin että miten se, että jos joku vetää mailalla jalat alta, niin runkosarjassa se on kaksi minuuttia kampitus, ja välierissä se ei ole mitään. Niin, ja sitten jotenkin tuntuu, että aika, aika herkällä on kuitenkin ulosajot. Onko se sitten siitä... Että kun päästään videolle katsoa. En, ei, ei sillä, että olisi yhtään perusteetonta ulosajoa tullut pois se minusta, mutta, mutta, tuota, mutta silti jotenkin tuntuu, että niitä kyllä tulee. Joskus tuntuu niin. ennen, ennen vanhaan, tuntui, että ne, niitä ulosajoja ei ainakaan tullut pudotuspeleissä hirveästi. Niin, Tämä vanha legenda, että ei haluta, että tuomarit ratkaisevat ottelun, mutta kun tuomari voi ratkaista ottelun myös sillä, että jättää antamatta jonkun rangaistuksen mm. rikkeestä, mikä, mistä se pitäisi antaa. Ja sitten niitä ulos jojakin varotaan, tai on varoittu antamasta sen takia, että ei haluta antaa sitä 5 minuutin mm. ylivoimaa toiselle joukkueelle Mutta se, se ei ole se tuomarin tehtävä se. Siitähän maajoukkojen päävalmentaja oli joskus <köhö> jäänyt sama maku suuhun kuin <köhö> rönnillä on haju ei niin, Eikö se ähinkä. ollut pudotuspeleissä vielä? Joku HPK Jokerit-sarja, no kyllä. joka taisi päättyä HPK Suomen mestaruuteen aikana. Se oli sitä hienoa aikaa, kun Ville Leino teki maaleja vielä. Tämä on Farmi-sarjaa. Mites me sitten jatketaan? No, saanko mä nyt sanoa niistä sarjoista no niin. vähän? Sitä tapparaa kalpasarjasta siis se, että... Tulemme siis käsittelemään kyllä nämä sarjat, eli älä ole huolissasi <laughs> no, <laughs> Niin, No, käsitelläänkö nyt? Anna mennä, sulla oli hyvää poljia siinä te, tehdäänpä, niin. tehdäänpä, Hei, hei, nyt, kun saatetaan musiikkia välissä. Sitten. Kuuntelet farmi Se on just näin. Jos tuntuu, että tämä on jollain tavalla tempoilevaa tämä lähetys, niin, niin, niin et ole yksin, koska niin se tuntuu meistäkin. Ja niin se siis on. Tämä on erikoinen muuten, kun tässä puhutaan nyt podcastissaan puhutaan kuitenkin tallenteesta, mutta tämä on myös radiolähetys. Tämä vaatii nyt, tiedättekö mukautumista. Onneksi on ammattimiehet asialla. Siis te... Ö, niin, Risto Duffa tuli tuonne käytävään, siis, jo aiemmin niin, kuin no, niin. mutta tosiaan eihän hänkään enää ammattimies ole, koska, mm. tai ainakaan toistaiseksi, koska hän on jäänyt valmentajahommista eläkkeelle. Tappara kalpasarja se päättyi 4.1. Kalpa öö, vei jatkoajalle ensimmäisen ottelun Ö, kakki lahkeeseen toisessa ottelussa, jolloin tilanne oli 2-0, tuli kahteen yhteen, mutta lopulta minun mielestäni niin se meni just sillä tavalla, niin kuin minä lupasin sen menevän, että kalpa ö, näyttää piirteeltä on ehkä pirtäjä haastaa tapparaa mutta tappara on tappara, tai sanotaan näin, että tappara ei ole ilves. Joo, aika näennäiseksi loppujen lopuksi kalpa haasto ehkä jäi. Mulle tästä sarjasta niin kuin kaksi semmoista tämän... Sarjan ratkaisuutta hetkeen jäi mieleen. Ensimmäinen oli se siinä toisessa ottelussa, mitä Kalpa johti. Me jo silloin edellisen kerran, kun sitä puhuttiin, niin vähän käytiin läpi sitä, että minun mielestä se toinen ottelu joka tapauksessa oli se, mikä Kalpa olisi pitänyt voittaa. Niin kolmatta erää Kalpa johtaa neljä, neljä yksi ja sitten vielä neljä, kaksi, 5 minuuttia ennen loppua ja Otto Rauhala karkaa. Läpi ja kaventaa ja heti seuraavassa vaiheessa Hello Run tasoittaa ja se käänti sen pelin tapparalle ja se käänti mun mielestä loppujen sarjan. Mm. Ja sitten siinä neljännessä ottelussa, mikä sen voiton jälkeen kalpaus pitänyt ehdottomasti voittaa, niin ensimmäiseen vaihtoon Petteri Puhakka tekee maali. Ja tavallaan tuli semmoinen fiilis, että no niin se oli mm. sitten işte siinä. Ja Kristi ja Heljanko hyvä Kyllä. läpi sarja. Niin jotenkin jäi semmoinen fiilis tuosta sarjasta, että siinä ehkä oli vähän semmoinen... Nuoruuden kiimalla painava kalpa ja sillä kokemuksella junttaava tappara ja loppupeleissä sitten tuli muista aika lailla jopa semmonen niin isät vastaan pojat henkineet. Vaikka kalpa niin kuin hetki tai oli ihan hyvin sinä pelissä mukana, niin oli se sitten loppupeleissä aika kaukana, että sitä varsinkaan nyt niin kuin sarjasta jatkoa olisi kalpa mennyt. Varmaan pelaajat ampuisivat tästä mielipiteestä, mutta mulla jotenkin tuli semmoinen tunne, että lähtikö kuitenkin molemmat vähän niin kuin voittajana tuosta sarjasta pihalla? Saatteko mitä tarkoitan? Jotenkin niinku tuntuu, että se, ei se niinku. Hävittiin niille, keille pitiikin. Mm, no kyllä. Joo, kyllä ei, näin, Aika näin hyvin kusautta. kuvattu, kyllä. kyllä. Niin. Näin. Mulle tuli näin semmoinen vaikka. olo siitä, siitä koko jutusta. Että totta kai varmaan sattuu, mutta sitten taas toisaalta, niin varmaan sisimmässä ehkä on tietoa, että ei se nyt ollut kyllä kovin lähellä. No just näin. Hmm. Tapparasta vähän tietty jo finaali ennakkoonkin, mutta tässä, tässä sarjassa niin. Siellähän oli ihan selvä ratkaisuosasto, ja se oli se oivakeskisen ketju, missä Halloran ja Puhakka pelasi. He niin ratko tän tämän sarjan käytännössä Tapparalle. Että jos miettii, että he teki 17 teho tähän sarjaan yhteensä, ja sitten niin sanottu ykkösketju, missä on pelannut Levjikartteri ja Sompini, teki 5 pistettä yhden maalin. Et siinä se oikeastaan se ratkaisuero Tapparan kannalta oli. Viittaan tähän ehkä myös vähän tuossa jos jossain vaiheessa. Ja nyt kun tuossa tapparalta noita pelaajia lähdettiin käymään läpi, niin kaksi muuta pelaajaa, joihin tietysti aika paljon katseet kiinnitty, oli Petri Kontiola ja Veli Imotti Savinainen. Ja ainakaan omaa silmää ei tarttunut oikeastaan kuin huonossa mielessä tuossa sarjassa. Mm. Kontiola oli ylivoimalla hyvinkin vaikeita ja Savinaisella paloi käämit useampaankin otteeseen. Niin Oliko niin, kun Savinainenhan tavallaan pilas sen, tasoituksen vielä siinä ainoassa kalpo -voitto, voittopelissä kun jäi vääntää sinne maali. maali. Jos olisi tehnyt niin kuin edes eleen että olisi haluaisin täältä ulos, niin, niin. <hätä> niin se olisi kääntynyt todennäköisesti toisinpäin. Ähm, mutta tuota, tietysti siinä oli ehkä painetta tuomareilla hylätä myös se maali, koska se niin, pelissä... Niin ja toisaalta, oli... Kyllä ja toisaalta, jos olisi tehnyt Elen tai pyrkinyt pois sitä maalivahjialueelta, niin ei sitä maalia välttämättä olisi sitten syntynyt. S niin, kyllä. No sekin, juuri näin. Tuota, Kontiolasta tuli mieleen, että taisi olla ensimmäinen peli, oliko ensimmäinen ylivoima, jossa syötti Kalpa, kalpa ylivoima hyökkäykseen. Ja, ja siitä Kalpa meni silloin 1-0 johtoon. Muistan silloin, että sosiaalisessa mediassa tämä, tätä tervehdittiin ja aika lailla, Aika vahvaa kritiikkiä ainakin tuli. Mutta se, joo, jännä nähdä, mikä niihin rooli sitten on. Niin, se on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu tietysti, että jos toisaalta ne onnistuu kaivamaan itsensä sille odotetulle tasolle, niin onhan se aika pelottavaa ajatus, että tuommoiset varaapatruunat ikään kuin tapparalla on vielä kaivamatta mm, tähän niin, pelotuspelikeväänsä. Niin, niin, ja, ja heidän huono taso ei niinku sit kuitenkaan ole niin mahdottoman huonolle. Niin, että, että sekin... Ja sitten toisaalta tapparan materiaali kestää senkin, että vaikka pelaisivat niinku nolla nollaa, niin se todennäköisesti silti riittää. Ja sitten jos ovat niin huonoja, että haittaavat sitä voittamista, niin sivuun vaan. Mm. Me ei natka, että pistetään sivuun. No, voisi laittaa. Mun mm. mielestä se ei niinku ratkaise sitä tapparan voittoa mm. tai voittamattomuutta, että onko he kokoomparossa vai ei tällä hetkellä. Peli kanssa kärpätä. Sallitteko? Että siirrytään sitä kohti. Tuota... Tänä aamuna tulin töihin, niin mietin hetken aikaa, että, että ketä vastaan kärpät pelaisi puoliveli? erään. Miten hetken jatain, että IFK, Joka ei kuulu <sipäin> tämäkin vaan vahvistaa sitä Mikkelin mutta liikakartalle, niin, niin tuota, on ymmärtänyt, että meillä on Mikkeliläisiä kuulijoita, jotka tykkää siitä, että käydään läpi rehellisesti niin kuin se asia on joku reiden osalta. No, leikki leikkinä, mutta siinä sarjassa se, mitä minä siitä näin, sehän päättyi 4-1, ja se yksi peli esimerkiksi, minkä katsoi, oli tämä 1-0-voitto, jonka kärpät otti selkä seinään vasten, niin tuntuu, että... Minkä takia myös on sitä mieltä, että oli hyvin erilainen sarja kuin Tappara-kalpasarja, niin musta tuntuu, että se kärpät ei ollut kovin lähellä niinku missään kohtaa. Niin kyllä ehkä itselläkin niin kun ensimmäinen kysymys tuosta sarjasta oli se, että miten huono jukurit oli. Tai miten huono kärpät oli, jos jukurit on, niin ne niin tiukoille tuossa tiukoille ja sitten vielä putoamaan. Niin jotenkin niin pakko palata siihen jukureihin, että kun ne pelasivat kuitenkin niin hyvää runkosarjan, mm. runkosarja, että miten ne ei sitten niinku saanut sen parempaa irti. Kärppiä vastaava. oliko niin, että Kärpiltä vaan loppui oikeasti aset yhtäkkiä, että, että nohonkin lahasta eikä Mikkelistä, Mikkelistä on no vastustajat. Että se, varsinkin se, se 1-0 pelikin, mitä katoin, se Kärppien hyökkääminen oli sellaista, että semmoista vähän ajelehtimistä ja sitten kun sitä yritettiin laidelta pelata keskustaan, niin hupskeikkaa yhdestä luistinpompusta, niin vastustajalla on ylivoimahyökkäys toiseen suuntaan täydestä vahista Läs läpi, oliko kolme kertaa siinä ottelussa. Ja, ja äh, hämmästyn lähinnä vaan sitä, että miten tämä päätykin tällä tavalla tämä peli, että kärpäät onnistu sen voittamaan, sen yhdenkään pelin. Niin kyllä se jotenkin aika vaisu oli se kärppien panos ja kyllähän se varmaan aika paljon kulminoitu siihen, miten kapea se materiaali loppupeleissä oli, että jos ajatellaan niitä miehiä, ketkä sitä ykkös ylivoimaa kärpillä pelasivat, niin tuliko niiden ulkopuolelta joku yksi maali koko sarjassa tai jotain vastaavaa. Ja siitä kertoo myös se, että aika paljon joutuvat tekemään sen kokoonpanon kanssa töitä. Että aika paljon jumpattiin, joka peli vähän niin kuin ja Kyllähän se Ville Koivunen, joka oli erittäin hyvä siinä niin niin hävisi ihan täysin kuvaasta että ei, ei oikeastaan esittänyt mitään. Sitten harvoin se on hirveän menestyvä joukkueen merkki, että siellä ihan lähtökohtaisesti huipputärkeeseen rooliin hankittu Conor Banaman istuu katsomossa. On vissi ollut niin, että tänä, tämän vuoden puolella ei yhtään maalia, joku 0 plus 2 tai jotain, että, että ei, ei, niinku, ei se ollut tilanne heille ollenkaan, että on mitä Joni sanoi tosta, että miten pelikans sitä peliä vei, niin peli kanssa oli jotenkin sillä omalla semmoisella tiiviydellä ja sijoittumisella ja semmoisella, mitenkä heillä se viisikko oli koko ajan kasassa, niin he saivat aikaan, että kärppien hyökkäyspeli oli kyllä tosi hankalaa. Se ei niin missään vaiheessa lähtenyt rulla. Ja sitten se peli niin kuin meni siihen, että kärpäät joutu puolustamaan aika pitkiä pätkiä mun mielestä omalla alueella, ei oikein päässeet sieltä hyökkäämään ja semmoisen purkukeikon jälkeen joutuvat vaihtaa, että ei oikein jaksettu enää sitten lähteekään hyökkäämään. Ja se, se maalikin tuli semmoisena heittona. Kyllä. Olkoonkin, että oli hienosti rakennettu siltä mm. päädystä, että heitettiin. Jos se ei olisi osunut siihen Teemu Turusan Lapaan, niin jälleen kerran Kiekkolainon kattu todennäköisesti pelikanssin vauhdissa oleva hyökkäyksi. Ja tuosta tiiviydestä ehkä aika hyvä esimerkki oli just siinä kakkospelialussa alussa, sitten kun pelikans lähtikin mitä kolmella pelaajalla painaa päätylautaa asti kiinni kärppiäukkoja. He kaksi maalia siihen, kun kärpillä oli se viisikko aika lailla levällään siinä sinne. Niin kyllä se tiiveys oli pelikanssilla aika isossa roolissa. Oli se, mikä mulle oli yllätys tässä, kun jälkikäteen, kun aloin katsoa näitä näiden pelien tilastoja, vaikka tätä sarjaa ehkä jopa enemmän seurasin kuin tuota Tappara-kalpasarjaa, niin Nämä tilastot näyttää, että nämä olivat tasaisia pelejä. Että kiekohallinnat ja muut olivat niin aika tasaa. Mutta ja yhden maalin pelejä periaatteessa kaikki, kaikki muuteni. Niin olikin. Niin, niin. niin. Että se yksi, mikä ratkaisi kahdella, niin sekunti ennen loppua tuli tyhjiin toinen maal. Mm. Kaikki oli niin maalin pelejä, mutta se fiilis, mikä sitä tosiaan mullekin jäi, oli se, että pelso on ylivoimainen. Miten muuten asia, Sitä kehuttiin siinä... Siis Janne Pesonenkin kehuu että se oli vauhdikas peli se o Oulun peli. Musta tuntui, kun katsoi niitä kahta sarjaa, Tappara Kalpa, sarja ja Kärpät-pelikanssarja, no mun mielestä siinä ei siinä Kärpät-pelikanssarjassa vauhtia ollut niinku... Tietysti kamerakulmat ja kaikki voi muuttaa sitä asi asiaa hmm. ja niin poispäin, mutta musta tuntui, että se oli paljon hitaampaa se kiekko kärpät kanssarjassa. Hmm. Janne Pesosellakin oli se ongelma, että kun nää liigaottelut käsittämättömästi pelattiin samaan aikaan, niin hän ei voinut verrata ja katsoa niitä katsoa se on, on silleen samaa mieltä, että mistä se vauhti edelleen siihen peliin tulee, niin kyllähän se tulee niinku syöttämisestä, eikä välttämättä sitä luistelemisesta. Ja kärpät aika paljon joutui kuskaamaan sitä kiekkoa, ja se minunkin mielestä söi niinku sen vauhin sitä pelistä. Mm. Ja, ja, ja musta tuntui, että ne niin oli todella raskaalla. Mitä pidemmälle peli meni, niin sen niin raskaampaa se oli Kyllä. se. Ja pelsuha oli todella kepeellä, jalalla. Se näyttikin sille, että tietty kun hyökkää tiiviillä viisikolla ja syöttää paljon, niin siinä ei välttämättä tarvikkaan niin paljon luistella, mistä oli. Joniilla, hyvä knoppi tästä luistelua. En mä matkasta. viitin sitä sano, kun se, se, se, mä, mä en mieti, että miten mä sanoisin, mutta ei se, ei se tuu sieltä. Kiitos Juha-Päkkä Hytäiselle No miten se meni, että Pelsu on luistellut selvästi vähiten? Niin, ilmeisesti joukkuista. niin. niin siis sillä että peli kanssa on ilmeisesti luistellut niin kuin vähiten näistä välieräjoukkueista. Ja oliko niin, että vähän aiemminkin. Mutta ilmeisesti pelitapa on sellainen, että ei tarvi niin paljon rehkiä. Niin ja kyllähän ne kilometrit tulee siitä, että jos se peli virtailee, niin kuin päästä päätyä ja joutuu paljon luistelemaan pitkiä, pitkiä matkoja niin kuin vaihon sisällä. Niin. Mutta jos se peli pysyy pitkään vaikka siellä hyökkäysalueella, niin se luistelumatkakaan ei ole niin pitkä. No mä yritän tiivistää sen. Se idea oli siinä, että pyritään nopeeseen riistoon ja se on niin kuin mihin oikeasti panostetaan. Mm. Kaikkihan nyt puhuu, että pyritään saamaan peliin. Mutta mut heille ilmeisesti niin kuin lasketaan sitä niin kuin tosi tarkasti, että missä se riistetään. Niin totta kai se on lyhyempi se luistelumatka, jos sä riistät sen jo keskialueella aina parempi, jos vastustaja-alueella. Niin vastustaja luistelumatkaa hyökkäysalueella pitää sen verran ottaa kiinni, että pelikanssilla kyllä varmaan ehkä, ehkä jopa sarjan parasta omista tällä hetkellä se hyökkäysalue ja hyökkäyspelaaminen. Siellä kyllä niin kuin paikat vaihtuu miesten kesken todella hyvin. Ja jotenkin välillä tuli mieleen, että tästä Jyväskylässäkin tästä pelipaikattomuudesta kun on jonkun verran puhuttu, niin onko tuossa nyt sitten se joku, mitä siinä niin kuin haetaan takaa vai tästä voisi ehkä tänne valmentajanurkkaukseen heittää palloa? Mm. Tarviiko pelipaikattomuudesta erikseen puhua pelipaikattomuutena, jos se, tiedätkö, luonnistuu? Niin, niin, no ei tarvitse. Siis tässä on mun mielestä se pointti, että mitä itse olen niin ajatellut pitkään sen pelipaikattomuuden tietyllä tavalla jääkeikossa tarkoittavan. Mä oon puhuttu tästä muun mm. muassa Jussi Tupaamäen kanssa joskus, kun hän on ihan sukuunsakin puolesta näitä korismiehiä, että se hyökkäysolojen hyökkäyspelihan voi olla tavallaan aika lähellä sitä koripallohyökkäyspeliä. Että ei ole niin kun, mitään tiiviitä, paikkoja, missä seistää, että pakit vaikka seisoo sillä viivassa verrattuna nyt vaikka IFK-ohon, vaan että on niin lupaa hyökätä, lupaa mennä vaikka sinne maalin taakse ja sitten joku aina ottaa sen puolustavan roolin. Ja kyllä peli kanssa on hyvä esimerkki siitä, että tämä paikanvaihtopeli, mitä he harrastaa, niin ei johda siihen, että vastustaja saisi vaikka koko ajan hyökkäyksessä, mikä monella on vähän niin kuin se pelko, että jos pakit lähtee viivasta, niin sitten tulee omiin koko ajan. Niin vastuullisesti toteutettuna niin, ja järkevästi pelattuna niin se toimii hyvin. Niin kyllä se on nimenomaan niistä pelitilanne rooleista siinä kohtaa, että aika vähässä oli myöskään tuossa sarjassa ne tilanteet, vaikka siellä olisi paikat vaihtuneet, että siellä joku Aatu jämsen on ollut pakkina painamassa niin noissa vastahyökkäyksissä. Että kyllä siihen sitoutuneesti ne pakit kyllä. sitten luistelee kyllä. alas myöskin. Hippailanko finaaleja kohti? Hippaila vaan. Nopeammin, katsotaan, menee muuten tää vaikka... Joo, sori, nostetaan, nostetaan, nostetaan vielä yksi asia. No? Laskokko sarjan paras maalivahti. No Sittain, juu, tämä. no tää tarina, sarjan tarina, mitä vähän niin kuin... Taisin maalivahdit itse asiassa tässä sarjasta ottaa, koska se Antosen nostin silloin puoliväli eri... Eli ei olisi ollut huono pelaaja nostaa tietysti tähänkään keskusteluun, koska tulosketjuihin hänet kuitenkin hankittiin kärppiin. Ja... Kyllä, maalivahdit liittyy myös kyllä tuohon finaali-ennakkoon vahvasti, niin puhutaan niistä siinä lisää. Kuuntelet farmi -sarjaa. Kuuntelet farmi -sarjaa. Mutta et pitkään. No ei vaan, kyllä tässä vielä jatkuu, jatkuu koska tässä on käsittelemättömiä aiheita suunnaton määrä. Tärkeä Ni se pronssipeli. Niin, koska siellä ratkeaa kukaan neljäs. Kyllä. Olen ennemmin neljäs kuin toinen. <laughs> Joo. Tämä on, kyllä, tämä on ollut mun mielestä viikon kovin hot take, että mieluummin ollaan neljänsiä kuin kakkosia. Se kuvastaa sitä oikeastaan voittamisen Mut on Mutta kyllä mä ostan sen tossakin tapauksessa siinä mielessä, että kyllä se bronssipeli varmasti vähemmän harmittaa häviitä kuin seitsemäs finaali. Siis lähdetään tavoittelemaan jatkossa neljättäisiä ihan suoraan, niin... Silloin ei kauden ei kun, kauniä... ei, kun, ei se ei se toimi niin. Ei, ei mutta se oli niin, sen jereen pointti viikolla että että mieluummin 4 kuin 2, niin silloin halastaa niin, kannattaa jos, tavoitella niin, suoraan. Niin mutta lähtökohtaan tavoitella mestaruutta minkä jere. Niin. Ja siinä ei. kohtaa nime oma jos mestaruutta etu niin mieluummin me on 4 kuin 2. Tämä en, en voi hyväksyä kyllä tota missään Voidaan tarinaa nyt ehkä taustattaa mm. sen verran, että tässä vähän eri, eri niinku kombinaatiosta sinällään puhuttiin. Puhuttiin siis jalkapallon valioliikasta, jossa neljä parasta etenee sinne mestareitten että ja tunnetusti... ei ole varsinaista pronssipeliä siellä. Voilà. Jossa tunnetusti nelansijasta on jättänyt ennenkin viirejä. Joo, tet... ennen tota. Minä ymmärrä jalkapallosta, tuon taivaallista, taivaallista, mutta tykkään kuunnella, kun ihmiset riitelee sen, sen asian mä, ympärille. Mä, mä seuraan kohtuullisen tarkasti, ja sitten toisaalta on, nyt, onkohan tilanne nyt sitten muuttunut Jeren mielessä se, että kun Tottenham on viides, että ehkä onkin kaikista mieluita, viides ollaan eikä niin. No itse asiassa on mieluummin viides kuin neljäs, jos ajatellaan Tottenhamin tilannetta, niin kyllä siellä on tällä hetkellä parempi no. kuin neljäs. Sija. Kyllä. Tämä, Tämä on kaikesta huolimatta jääkiekko-podcast. Oikein kivaa, että... Kuka vielä... muuten oli viides liikassa tällä kaudella? Kärpät. Näin. Eikö ollut... Ei kärpät voi olla, kun on tippunut välijerissä, niin ei kärpät voi olla viides häviämällä. Se on muuten totta, niin. Niin, siis ää, ei kuin jukurit? Jukurit. Joo, jukuurit Joo, niin, jo, niin totta, totta. Ei ilves. Aivan, joo, kyllä, ah, kyllä. kyllä. Jukurit. Niin, Sitä suurimaa syyden jukuuret ei kyllä. kuulu liikaa. Niin. Eli IFK oli seitsemäs. Hmm. Mitä siinä sanottu? ma, ma, ma, ma. Niin, Siellä on varmaan just se flame, flame Onko mä nyt se jo se pronssiottelu. Uh, joo, kyllä se oli tossa. <laughs> <Bronssiotelu> <laughs> mulla, siis me... mulla ei ole siihen kyllä ihan oikeasti nyt yhtään mitään sanottavaa. No se... Mä oon joskus suhtautunut tosi jyrkästi, sanon tämän verran. Oon suhtautunut joskus tosi jyrkästi pronssiotteluun, sen järkevyyteen. Nyt ehkä isoin kiukku... Minusta on hävinnyt. Samaa. Fanit varmaan saa siitä ihan kivan kauden päätöksen. Kärpillä ihan järkyttävä kauden alku. Pelkkää oikeastaan negatiivista ollut se siihen asti, kun Marjamäki lähti mäkeen sieltä. Ja, ja tuota, tuota, tuota sillä tavalla jotenkin näe, että Kärpillä on mahdollisuus päättää tuo positiiviseen. Ja sit taas tietysti, jos kalpaa miettii seurana, niin sitä menestystä nyt ei mahattomasti ole tullut, niin siellä on kaksi joukkuetta jolloin varmasti se mitallinen nyt maistuu, ja oletan, että Oulu, jossa se pelataan, niin yleisöllekin maistuu. Joo, toi on ehkä se asia, minkä takia tänä vuonna ainakin näen se ihan hyvää, sen bronsipelin. Siinä on nimenomaan kaksi joukkuetta, joille se olisi on iso onnistuminen voittaa se pronssi, koska aika usein sit siellä on jotain tämmöistä IFK -ta tai vastaavaa, joille se on ikään kuin se vähimmäisvaatimus, että tulee se joku mitalli ja lähtee siihen otteluun ikään kuin semmoinen pettymysniskassa, mm. niin Nyt ei ole semmoista joukkuetta, joka sinne niin välttämättä kauhean iso pettymys niskassa Se muuten pitää vielä sanoa, että se mikä tämän vuoden pronssiottelussa on hyvä, niin se pelataan päivää ennen kuin ensimmäistäkään finaalia on pelaattu. Tästä tuossa Jereen kanssa vähän niinku keskusteltiin. Mä sanoin, että mulle se on silleen yhden tekevä, että Jere oli samaa mieltä kuin Joni ja mä oon sitä mieltä, että mulle se on ihan yksi mm. hailee minä päivänä se pelataan. Mä, niin, mä <laughs> ostan nämä teidän perustelut niin kyllä siitä ja on samaa mieltä Jonin kanssa siitä, että, että se on, on vähän niin kuin oma näkökanta siihen laantunut. Kannatan, että se nyt pelataan ja se on, se on ihan jees. Se oli mun mielenkiintoinen tuossa kun tämä välierä sarja loppui, niin kärppäinsiderit vähän alkoi puhumaan siitä, että kärppien pelissä näkyy jotenkin se, että siellä olisi paljon pelaajia, jotka lähtee pois Oulusta ja enää ei oikein kiinnosta. Nyt on niinku ihan sama sitten nähdä, tässä. jos ei se ole kiinnostunut silloin, niin ei se nyt varmaan kiinnosta mm. tässäkään. Että ihan jännä silleen nähdä, että miten se menee. Mutta epäilen, että tuskin tulee kyllä pronssiottelua katsomaan. Niin ehkä isoin mielenkiintoa tuossa loppupelissä on se, että kuinka paljon Ville Mäntymä on kehuottelun jälkeen vastustaja, nimittäin se on ollut aika ylitse pursuavaa välille. Se oli vähän maanisen, maanisia piirteitä, oli samassa. se niin, no muistaakseni käytiinkö teidän kanssa keskustelussa semmoista vertausta, että kun sitä pelikassarjan niin. jälkeistä lehdistötilaista, niin tuntui jotenkin, että siinä on kaksi kaveria iltanuotiolla vetänyt pullo viinaa ja sen jälkeen sitten taputellaan toista selkään. Mm. Kyllä sä olet hieno mies. Mm. Ja vartin päästä ollaan nyrkit ja jompikumpi kuolee. <tos> niin. niin. Enpä sanotkaan mitä oli sanomassa, koska voi olla parempi, parempi ja kuin on rauhallisesti. Mutta joo. Tuota, no niin. Kuka voittaa? Niin. Kärpat voittaa. Miksi? Koska ne on kotijoukkoja ja kotijoukkoja aina pronssipeleissä hyvä. <tos> Se oli hyvä. Tämä oli varmaa, tuo on varmaan joku syvän data. <tos> niin. Kotijoukkoja on aina hyvä No, Mä viittaan syvät. tähän aikaisempaan omaan puheenvuoroon, että kärppiä ei kuitenkaan kiinnosta ja kalpaa kiinnostaa enemmän ja kalpa voittaa. Mm, kalpa on nyt kolmatta kertaa bronssioottelussa. Ensiksi ne voitti Bluesin vierasottelussa. Eivät on muuten koskaan pelannut Prossia ottelua kotona. Eivätkä nyttenkään. Kalpa voittaa öö, siitä syystä, että, että tuota Kärppäinsiderit sanoo, että. Ja on, sitten, ne on mielestä ollut. Mielenkiinto, mun mielenkiinto kohdistuu myös siihen, että Kalpa voittaa tämän, niin sen jälkeen nostaako Kalpa viirin kattoon. No se. E, Mutta ei ole ei edellisestäkään. Ei ole edellisestäkään. ei ole vielä sillä tavalla voittelu-pehlerkappia. niin että näitä viirejähän voi joku... nostaa ihan mistä vaan itse haluaa. No sekin on totta. Sit siinä on, se on vähän semmoinen niinku keräilypassi, että sit kun on viisi täynnä, niin saa <laughs> semmoisen. <laughs> niin saa viiri. Paljonko yleisöä? Veikataan se. Oulu, Oulussa taitaa mahtua joku... 4,5 tuhatta. Niin minä... No... Tämä olikin huono juttu tämä veikkaus. Koska viirejä veikkaus? No veikkaas sitten jotain, 200. vähän, vähän jotain 200. muuta. Vähän jotain muuta, minun veikkaas. Öö, öö, hmm. Turotun käy silmäläiseen ja päästä läpi, tässä. päästä läpi ja tutki, että paljonko on <laughs> Oulun energia, monta mahtuu. No, kär, no mä siis katoin että paljonko Kärpillä on viimeisessä kotiottelussa ollut, minkä ne voitti silloin 1-0 Silloin oli 5245, hmm. niin nyt te on 4000. Ei kovin kova luotto Mutta ei me niihin ole luotettu ennenkään, joten... Eikä oikein kenenkään muuhunkaan, kun ihan rehellisiä. Ei, no, mutta se on mun mielestä pääsääntö onkin. Ihminen on aina riski joka tilanteessa. Tuota, ja uhka. Ja ihminen se on oululainenkin. Kyllä. Vaikka Paitsi jos on se jälkiunileipä, niin sitten se ei ole ihminen. Sehän on oululaisen Kyllä, näin on. Hyvä. hyvä. Ei saa penniäkään rahaa niiltä, mutta... mutta jospa Tämä jälkeen, koska <laughs> oli minun mielestä aika hyvin... <laughs> Mitä tykkäsit? Heti teki ostasi. mieli leipää. Kyllä. Jotakin vaaleita leipää. Tota, öö, finaalit alkaa lauantaina, jatkuu. Nythän oli kuitenkin sen finaaliotteluohjelma jotenkin järkevämpi. No mennäänkö nyt siihen? Äh, korjaan... Miksi finaalien otteluohjelma ei ole perjantai-lauantai, tiistai, perjantai-lauantai? Koska välierissä hän tätä piettiin, niin että tämä on paras mahdollinen. No, mutta nyt on vain yksi sarja, niin voi tehdä mitä vaan. No. Nyt on siis ihan näkevästi. Sä, sä et tajua, että siellä on visionääri nimeltä Jussi Markkanen hoitamassa niitä asioita. asioita niin sä... Ootko Jep. ollut ikinä SM Liikan toimistolla hommissa? Miten hankala hommassa? <tuh> tai SM <-liikan> to... <tuh> no en Osaatko itse pyöritellä <tuh> niin. Exceliä? Niin, osaatko? Niin. Oletko muutenkin käynyt tuoleissa Arto Iive, tämä sinua kohta lähti. Mutta nyt on hyvät pelipäivät. Siis taisi se, että se systeemi on hyvä, että pelataan joka toinen päivä. Mutta sitten kyllä tämä perustelu edelleen mun mielestä on täysin kestämätön, koska miksi nyt sitten ei pelata perjantaina? Joo, nyt on hyvä. Nyt on hyvä käymäänkö vielä sitä välijäriä ja otteluohjelmaa, miten Anurista se oli. Käyvä. vaan. No ei. Mä äh, on... siis... nyt tästä vielä sen törmäs, törmäslainauksen, mitä sä äsken tuossa. Miksi nyt katsotaan video. <laughs> Mik, miksi nyt voidaan pelata <laughs> tota... joka toinen päivä? <laughs> tota, sen verran, äh, jos äh, sallitte tästä finaaleista keskustelua, Nythän on toista vuotta putkeen pelin tappara. Toisessa jossa päävalmentaja on vaihtunut. Ja väittävät, että kaukalossa pelitapa on vaihtunut. Jota tietysti tukee jonkinlaiset tilastotkin tätä asiaa, mutta tuota, mikä on muuten muuttunut? Niin, tosta, mä olen, tota, tästä, kun tästä tuli tämmöinen hyvä niin sanottu Aasinsilta, niin tuohon Tapparan pelitapaan. Mä ajattelin, että Mattelin tähän on se ohjelma. Narratiivi. <lacht> niin, keskiviikkona Tappara pelaisi hirveän paljon paremmin kuin perjantaina. Pysytäänpä nyt asiassa. Narratiivi on ollut kauden aikana se, että tappara rallattelee, että tappara pelaa nyt niinku erilaista peliä kuin ennen ja on, niinku, on, on rohkea ja on iloista ja yleisö on löytänyt Nokia-areenan paremmin kuin Ilveksen peleissä ja nyt on niinku tap uusi tappara. No kyllähän se tietyllä tavalla onkin näin, siis siinä pelissä on sellaisia elementtejä, mitkä on, on eri, mutta sitten kun katsoo vaikka, niinku nyt puhuttiin tuossa Kalpasarjassakin siitä, että mitkä ne pelin lopputulokset on, niin kyllä mä aika... Yllättynyt olen seuraavan kerran, kun me tätä katsotaan tätä hommaa, että jos ne pelit on ollut muuta kuin todella vähämaalisia. Mm. Että kyllä se tapparaan kuitenkin peli perustuu myös semmoiseen puolustamiseen. Tietyllä tavalla pelikanssinkin peli, katsoo vaikka karttoja näiden joukkuiden peleistä, niin vastustaja ei kyllä pääse sitä ykkössektorista ampumaan. Että laukauksia saattaa tulla aika paljon, mutta ne tulee kyllä laitojen läheltä ja kaukaa maalista Tapparavasta niin Tappara rallattelee, mutta sitten kun kevät tulee, niin yhtäkkiä velimätti Vittasmäki on iskemässä niitä voittavaa. Niin Tämä on jotenkin aika mun Joo. mielestä semmoista kuvastavaa. Ja helianko, helianko pelaa nollapen. Niin, kyllä. Mm. Se, tota... Niin, kenen etuus se sitten on, ne... kun se on semmoista tiivistä. Mä itse mietin nyt vaan sitä, sitäkin asiaa, että Tappara todennäköisesti, voi olla, että mä väärässä tässä, mutta Tappara on todennäköisesti Jotenkin näin sen niin, että Tappara on nyt siellä, että nyt aletaan pelaamaan. Nyt on finaalit. Että Tapparaa ei ehkä ole vielä sillä tavalla oikein faktisesti haastettu. Mietin, että onko se niin, että sitten sit kuitenkin niin Tapparaalta löytyy vielä yksi vaihde tämä, tämä näiden fina finaalien pelaamiseen, ja se on sitten pelikansille liikaa. No mitä sä veikkaat, että mikä se vaihe on? Onko se se, että lyön täysin luukut kiinni? Luukut Vai se, että, niin, että aletaan mm. niinku hyökkäämään? Lu luukut siirryksi. kiinni, että peli no kanssa niin, ei juu. saa siitä pistelinjan sisältä, niin mm. ei saa laukauksia, kuin ehkä kaksi laukausta... Peliin, -peli, jos ne aikaisemmin on ollut vaikka kaksi laukaista erään. Niin. Mm. Mm. Mä katson ehkä jopa vähän vastakkaista kulmasta. Tota, no, mun mielestä kalpahaasto tapparaa paljon enemmän kuin haasto pelikanssia. Niin jotenkin ehkä itsekään tässä jopa keskustelun niin, että onko pelikanssilla vielä joku varaa vara parantaa. Ja sitten kun on varaa parantaa, niin miten sitä parannusta mm. tulee ja missä se taso sitten menee. Koska jotenkin tuntuu, että pelikanssille semmoinen aika peruspelaaminen tuossa välielissä riitti. Et siinä ei oikein niin kuin sitä parasta ei tarvinnut läheskään koko ajan. Mm, kyllä, tämä oli hyvä, hyvä nosto. Mutta sitten eihän pelkällä puolustamisellahan se ei mene, että miten se sitten hyökkääminen, että et, et löytyykö siihen sitten joku toinen vaihe, vai onko se sitten velivatti Viittasmäki, joka tekee kaikki maalit? Niin, sehän monesti, kun tästä on aikaisemminkin puuttu tämmöisestä vähän niin tietyllä tavalla ruotsalaistyyppisestä jääkeä, niin kun kun aikaisemmin, niin puhun niin yli kymmenen vuotta taaksepäin, että pelataan semmoisella niin pitkällä viisikolla, että jätetään hyökkääjä sinne ylös vähän roikkumaan tai että jotkut lähtee heti pystyyn sinne, kun kiekko saahaa ja venytetään sitä vastustajan viisikkoa, niin mihinkä se johtaa, niin se johtaa kuitenkin vähämaallisuuteen. Et se ei ole, niin sitten, vaikka se saattaa näyttää sille, että nyt hyökätään rohkeammin ja on vaikka nopeampaa niin se ylöspäin pelaaminen, niin ei se kuitenkaan johda siihen, että vaikka paikkoja tulisi enemmän, vaan päinvastoin siihen, että niitä tulee jopa niin vähemmän niissä peleissä, missä pelataan näin. Mutta sitten tässä on mielestäni mielenkiintoinen vähän tuohon... Tämä oli tosi hyvä jereetä tämä Pelikanssin pelin kehittyminen ja jopa tietynlainen muuttaminen. Mäkään en ollut sitä sillä lailla ajatellut. Mä mietin tätä niin, että, että Pelikans on pelannut sillä tiiviillä viisikolla sekä niin kuin hyökkäys että puolustussuuntaa oikeastaan koko ajan. Ja sitten Tappara taas on pelannut sillä semmoisella pitkällä viisikolla aika pitkään. Nyt tulee niin kuin, sitten Pelikanssin vastustajat on ollut IFK ja Kärpät, jotka myös pelaa lyhyellä tavallaan tiiviillä viisikolla. Nyt tulee niin kuin, täysin erilainen viisikkopeli vastaan. Ja samoin sitten kun ajattelee niin kuin Tapparaa, niin kuitenkin kaikella kunnioituksella, niin vastassa on ollut, ollut sitten Kalpa ja Tepsi, jotka on ollut niin runkosarjassakaan, eivät olleet niin hirveä häveä, että sääleistä molemmat jatkoi ja sitten vasta. Nyt Tapparalle tulee sitten ihan oikeasti, tulee niin vuoden kovaa kuntosin liigajoukkueen vastaan. Niin on se. Nyt tässä on niin tämmöistä silleen, mä tykkään tästä finaaliparista, että tässä on Ante kiistatta, kiistattaa kaksi parasta joukkuetta mm. tällä hetkellä. Ja jotenkin tuntuu, että kyllä tapparankin sen tiedostaa. No totta kai. Siis kyllä. sen asian, että, että peli on niin kuin haaste, jota nämä kaksi aikaisempaa ei. Kyllä, ja sehän puoltaisi niinku sitä, että nyt lyö vielä niinku niin. yksi uusi vaihe niinku mä. Sitten mikä mun mielestä pelsuase on, varmasti jotain muutoksia saattaa siihen peliin tulla, mutta ajatellaan niinku kärppiä vastaan, vaikka se ase oli, oli kuitenkin se, että ne niinku, pystyivät pelaamaan semmoista niinku pitkiä hyökkäysalueen pelejä, että se hyökkäysalueella oli valtaosa siitä pelistä, ja se kiekko oli siellä. Sillä niinku kärpät saati väsyytettyä, ja kärpät joutui pelaamaan sitten sitä, että puretaan ja vaihdetaan. No no nyt tulee vastaan tappara, niin onnistuuko tämä niinku tapparaa vastaan enää? Tapparalla on varmasti paremmat pakit myös niinku puolustamaan, riistämään sitä kiekkoa siellä omissa, ja sitten toisaalta, vaikka tappara joutuisi siihen semmoiseen rytmiin, että puretaan ja vaihdetaan, niin tapparalla on niin paljon laajempi se materiaali kuin kärpillä, mihin Jerekin tuossa aikaisemmin viittasi, mä luulen, että tapparaa se ei haittaa, vaikka ne joutuisi niinku semmoiseen rytmiin, ni ni niillä on... Niin laaja vaikka se niiden hyökkäyspää rosteri. Me puhuttiin sitä oivakeskisen ketjusta tuossa aikaisemmin, mutta mietitään, että nelosketjussa pelaa sitten niin rauhalla ja Heikki Liedes ja Nick Baptist pelaa tuossa On se aika kova niin nelosket jukin ja heki vaikka Runkosahdassa, niin Heikki Liedes esimerkiksi Pelsua oli ihan ratkaisu pelaajia niissä keskinäisissä otteluissa. Et saattaa olla, että se tuleekin sieltä sitten se ratkaisu Et Tapparaa ei ehkä haittaa, vaikka ne ei niin paljon saa pitääkään kiekkoa. Ja sitten taas tuohon kääntää jotenkin ainakin omaa silmä ehkä tappara oli parhaimmillaan silloin, kun ne just pääsi rikkomaan sitä kalpan kiekollista pelaamista. Kyllä. Ja tappara näkisi, että pelikanssilla on paremmat ne rakenteet ja myöskin pelaajat siihen pelitavaan suorittamiseen. Niin just mielenkiintoista nähdä, että kumpi onnistuisi kääntää sen pelin sitä vahvuudeksi. No maali maalivahdit? No molemmilla eri Herianko omaiset. Mielettömässä vireessä Kyllä. Miklas Kokkukin hyvä. Molemmat, niin kun, että jos katsotaan näitä PlayOffien tilastoja, niin tässäkin on kaksi parasta hmm. maalivahtia, että Helianko ja Kokko. Ja... Kokohan on niin mielenkiintoinen. Asetelma on se, että Helianko kokenut kuitenkin on niin ollut useita kertoja näissä tilanteissa ja onnistunut, voittanut. Kokko taas sitten niin parikymppinen. Niin... Ei, ei ole ihan ehkä tässä paikassa ollut parhaimmillaan, että sit, kun se tiukka paikka on tullut, niin aikaisemmin ajatellaan vaikka 20 kisaat ja näin, niin kun se tiukka paikka on tullut, niin on jossain määrin niin sulaanut. Mutta onko se nyt seuraava ansiosta sitten se tilanne eri? Mulla taas on sellainen tunne, että se on nyt niin kuin Niklas Kokolle, että ei tässä kävisi niin, että hänkin oli ympyröinyt ne kärppä, kärppiä vastaan ne pelit. Mm. Ja että se fokus oli tosi vahvasti siinä, että nämä todella voitetaan. Että tuleeko semmoinen, niin keveyden tunne, vähän valheellinen keveyden tunne niin, siinä. Ja sitten toisaalta se, mistä sä sanoit aikaisemmin Kalpan kohdalla, että tuleeko, jos hänelle tulee se, että no jos me hävitään Tapparalle, niin se on ihan ok. jos se tulee, niin silloin kyllä tulee pataan. Niin. Et paljon on sen, ja mä väitän, että Niklas Kokon menen asioiden edelle, niin hän on se, kenen kautta peli kanssa voittaa mestaruuden tai häviää se. Kyllä, tässä on niin kuin, sitten kun tätä tilastokorttia pidetään tässä näin esillä, niin mun mielestä on jänniä nämä tilastot näillä joukkueilla vaikka playoffeista, että että molemmat on aika keskinkertaisia esimerkiksi erikoistilanne joukkueita. Että alivoima, alivoima aika heikko, ylivoima heikko. Varmasti varaa on niin molemmilla parantaa, että, mutta kumpikaan ei niin pääse tässä yhteenlasketussa ylivoiman ja alivoiman prosentissa niin sataan, mikä on mm. niin niin kuin, siis surkea, mm. että ei pääse niin siihen. Sitten kaksi tilastoa, laukaukset ja aloitukset. Mä siinä välieräsarjaa ennen puhuin, niin sitä, että kun kärpät on ylivoimainen aloituksissa, niin nyt siitäkin oppineena, niin onko näillä kahdella tilastolla mitään merkitystä? Koska aloitustilasto... Ja laukasutilasto, nämä on molemmat niin surkeita. Hmm. Niissä. Molemmat on hävinnyt selvästi, esimerkiksi aloitukset, mikä on aika jännä mun mielestä Tapparan kohdalla, vaikka kun ajattelee niin sitä kalustoa, ketä siellä on. Ja sitten nämä laukaukset, mun Tapparasta puuttuu monta kertaa tässä näitä, että Tappara on huonoin siinä laukasutilastossa, kun verrataan niin omaan päätyyn tulleet ja itse ammutut laukaukset. Tuosta aloituksesta päästään sitten ehkä vähän on sillä taas siihen kenttä vastaan kenttäpelaamiseen, mitä tuossa nyt vähän jo ennen povaatti, että tuleeko tyrväiset pelaamaan sitä kemppaisen ketjua vastaan, no kyllähän ne aika pitkälti pelasi ja selvisi siitä roolista kyllä erinomaisesti, jos nyt ei aivan nolla nolla niin kuitenkin sillä tavalla, että jatkoon meni, niin tuossa on ehkä mielenkiintoista myöskin nähdä vaikka, että tuossa sarjassa voi olla jopa vähän enemmän sitä pyöritystä siinä, että ketä vastaa kukakin pelaa. Mun mielestä siinä kärppäsarjassa mielenkiintoista oli se, että miksi kärpät antoi sen mennä siihen, että koko ajan niin pelattiin kempainen vastaan tyrvään. että niissä Oulun peleissä niin kärpät ei niin kuin, rikkonut sitä rytmiä ja silleen. Sen enemmän mentiin sitten siihen, että hajotettiin sitä ketjua. Joo, joo ja niin siis laikkoja. just toi ketjujen hajottaminen, niin se vaikutti vähän semmoiselta yritykseltä, vaan siinä todennäkö... kun ei muuta keksitty, ja eihän se sitten toimi. Niin vaikutti, ja todennäköisesti myös oli sitä. <laughs> Kyllä. Miten käy? Tapparasta vielä nopea, siis tähän aikaisemminkin puhuttiin niin siitä, että okei, okay, kenttä vastaan kenttä, mutta kun katsoo niin tätä heidän kokoonpanoa, niin jos ajatellaan, että Pelsulla on se, niin se tyrväisen ketju, on se mikä vähän niin pyrkisi sitä vastustajan syömähammasta pelaan pois, niin mitä, mitä ketjua vastaan te laittaisitte sen pelaamaan, tai pyrkisitte peluuttaa? Sompin, Kontiolan, Keskisen vai Rauhalan ketjua vastaan? Kyllä se varmaan se Keskisen ketju. Niin. Se on ollut kuitenkin tulosketju tällä hetkellä. Niin, niin mäkin ajattelisin niin. Käykö siinä sitten niin, että, että sitten sieltä nousee se Sompin tai sitten se Kontiola, kontiola Savinainen nousee, eikö tai sitten se... No mäkin aluksi mietin sitä Kontiolan pienessä. ketjua, mutta nyt sitten just toi kuumintaketjua vastaan pelottaminen, niin, niin ymmärrän kyllä senkin puolen. Mä ehkä sitä Kontiolan kenttää mm. Koska jotenkin mulla on semmoinen tunne, että Petri Kontiola on enemmän... Hartuu lähet... sinne uhkan puolelle enemmän sille tapparalle kuin, kuin, niin kuin vahvuuden. No, tavallaan tuon uhan takia minusta kääntysin siihen, että se Carlsonin ketju pelaisi ehkä sitten kontialan ketjua vastaan, että mm. ne se pelikassi mm. ykkönen painaa sen peliä aika lailla aina sinne tapparan päätyyn. Kyllä, joo. Ja sitten siinä on tietysti tämä Anton levci jokeri kortti joka jää vähän niin nyt siihen, että halutaanko hänelle laittaa sitten sitä jotain päällystakkia. Näissähän on sekin mahdollisuus, että jotain pakkiparia vaikka peluutetaan sitten, voimakkaasti jotain ketjua vastaamasta. Pelikanssilla on jännä, että Philip Kraalo on ollut se pakki, joka on pelaanut eniten ja, ja myös ollut semmoisessa niin vaikka kriittisissä alivoimatilanteissa tai pelin loppuhetkellä suojelemassa sitä omaa maalia. Ja mä en kyllä näe hänen vahvuuksiaan siinä, että et ehkä niin se kertoo sitten siitä, että siellä ei välttämättä ole semmoisia vähän niin kuin shutdown-pakkia, kukaan voisi vaikka nyt Levchiä vastaan sitten No niin, nyt. Aikamme on rajallinen, mitenkään. Mä silloin kun pudotuspelit alkoi, niin sanoin, että peli kanssa tulee voittamaan mestaruuden. En mä lähde sitä mielipidettä pyörätämään. Neli Se on kyllä hienosti pidetty linja ja hyvää hyvä nosto. Mä jotenkin olen uskonut missään vaiheessa. Tarjosin, että Hifki tiputtaa pelsuja, ja sitten nyt kärppiä. Sitten kuuluisa sanontahan että ei kahta ilman kolmatta. Niin tarjotaan kolmannenkin kerran sitä Pelsu häviää. Mä vähän silleen niin kuin tavallaan on... tylsä, että... että Mä kuitenkin luotan siihen Tapparaan, just mitä Joniikissa sanoi, että Tapparaa lyö vielä se yhden vaiheen lisää silmään ja vietän sarjan 4 yksi. Lisään vielä semmoisen ehkä pienen kuriositeetin tähän näin, että tässä nyt ollaan aiemmekin näissä nauhoituksissa, ollaan puhuttu siitä, että nyt on pelikanssilla se sauma voittaa se mestaruus mm. viimeistä kertaa, tietysti kuinka pitkä aikaa, niin mm. sitä kautta tulee ehkä semmoista niin kuin halua myöskin voittaa mm. sitä peliä enemmän kuin Tapparalla, koska Tapparalla kuitenkin se, että jos ei tänään vuonna voita, niin ensi vuonna on taas vähintään mm -hmm. ihan yhtä ja siis pakko sanoa se, mikä on ollut mun mielestä tärkein pointti, mikä nyt on jäänyt sanomatta tässä minulta, niin on ollut se, että et siellä se henkinen tila, mihinkä se joukkue on saatu, on semmoinen, että et ne, on niinku roh, ne on rohkeita. Ne ei pelkää sitä epäonnistumista. Ja kyllä se on tässä aika tärkeä. Että se, mä uskon, että se pysyy yllä niin kuin se finaalisarja läpi. He on ollut ottelun ratkaisu hetkillä esimerkiksi todella todella niin kuin, kovia ja ratkaissu niitä pelejä, ja se fiilis oli hyvä. Nyt Richard Grönborg sitten niin taas on mun mielestä enemmän arvotus. Ja se hyvä fiilis on näkynyt tämmöisissä kamppailutilanteessa, mitä vaikka maali edustalle tulee. Tuntuu, että kalpalla se metin semmoisen turhautumiseen välillä, kun tappara kyllä. lähti siihen mukaan. Pelikanssilla se on ollut koko kevään semmoista, että jos semmoinen tulee, niin siellä nauraskellaan ja sanotaan, että älkää nyt viittikään. Niin, lähetään pois, niin. kyllä, just näin. se loppuu, koska tuota... minäkään en ole uskonut pelikanssi ikinä, enkä Mä muistan vaan sen, kun Jyppi voitti kiekkoreippaa aikanaan täällä 16.0, niin jotenkin se on jäänyt, palannut mun verkkokalvoa. Se on jotenkin, jokaisella liikapaikkakunnalla asuvalla on sellainen muisto, että on pieistynyt kiekkoreipas jollain ihan täysin hävyttämillä luvuilla. Tätä, äh, Nyt se piistetään vain talousluvuilla sitten tämän kauden no jälkeen, se, että mm, jos Pelsu voittaa mestaruuden, mm. niin minkälaiset mestaruusbonukset siellä on luvaattu, että pelaako peli kans, kuuluuko peli ensi kaudella liikaa? Niin. Se, se voi olla, että on tiukku. Tappara voittaa 4-2 sarjan, Tapparasta tulee Suomen mestari taas. Äh, perustuu siihen, että Niklas Kokko vaihdetaan viimeistään kolmannessa pelissä pois ja, ja, ja tuota, ei pelaa kaikkia pelejä. Koska hän on saavuttanut kaiken tässä pudotuspeleissä, mitä hän voi saavuttaa. Mulla on siitä semmoinen fiilis, että hän ei epäonnista. Tässä pelataan todella pienimaalliset finaalisarjat, mutta kun pelataan viisi tai mm. kuusi ottelua, niin ainakin kahdessa tai kolmesta niistä, niin Helianko pitää olla. Mm, mm. Ja tästä muodoin pelaajat, joita aion seurata, niin Kristi ja Niklas Koukko, heidän välillä he, he ratkaisee mestaruuden tänä kevään. Jere mehusteli tuossa sillä, että on pitää pitänyt Pelsun lippua korkealla koko ajan, yksi pelaaja, lippua minä olen pitänyt, on Petteri Puhakka, Me... niin mä jatkan sitä, mä seuraan sitä, että onnistuuko se sama ketju, keskinen halouran Puhakka tuossa finaalisarjassa samalla lailla ja ketkä pelaa heitä vastaan. No jos, Lä tapparal, jos tapparalta halutaan nyt joku pelaaja nostaa tähän näin, niin jos halutaan, <lip> halutaanko? No <kyllä. lip> ihan kiva olisi. <lip> Valtteri Kemiläisen nostan tapparalta, aika monesti ollut iskimässä niitä tärkeitäkin maaleja tapparalle ja nyt on tänä keväänä vielä maaleita tässä kohtaa. Niin, niin sinne... olisi, olisi toki maali, jossa Savinainen olisi jaksanut tulla ulos siltä alueelta. Niin, kyllä. <laughs> Jos siitä olisi tullut se maali. <laughs> niin, se olisi käsin, se käsin. Ja iso maali <laughs> niin, <minäs. laughs> Mutta joo, siis tuossa puhuttiin vähän siitäkin, että se ylivoima ei tapparallakaan ole ollut vielä ihan kaikista parhaalla tasolla, niin kemiläinen yksi semmoinen pelaajalta voisi tehoja lisää ottaa. Se oli tässä. Tapparasta tulee Suomen mestari äänin 2.1. Eikö pelikanssilta nosteta pelaajia? Mä nostin jo. Eikö niin joo, niin kuin te teette se Nosta, nosta joo. Mä en tiedä. No, nosta sä vaan. Sano sä aika. No mä sanon, Nathan Snarri. Öö, snarri. Jotenkin, tietysti senkin kautta, kun nyt on pohuttu siitä, että tulisi ensi kahdeksi tänne Jyväskylään pelaamaan, niin... Menisikö jokereen? No, snarri. No, jatka vaan. Anna mennä vaan. Ilta on jo pitkä. Anna mennä vaan. Anteeksi kauheasti, mutta jatka. Niin Nathan snarra ensi kahdeksi tulisi Jyväskylään pelaamaan, niin jotenkin mielenkiinno seurannut, että... <laughs> minkälainen pelaaja on kyseessä, vähän jotenkin ehkä niin kuin sanotaan puolivälierissä ainakin jätti itse vielä kylmäksi, että ei jotenkin onnistunut millään tapaa erottumaan, mutta välierissä mun mielestä nosti tasoa ja loisti semmoisilla hyvillä ratkaisuilla ja nousi myöskin tuohon ykkös ja toi vähän lisää variaatiota mun mielestä siihen pelin kanssa ykkös ylivoimaa mitä kautta voisi myös tähän vielä tulla lisää kyllä tota, mä en ollut sillä lailla miettinyt pelsoa mun mielestä niin paljon enemmän joukkue kuin kun niinku yksilöt, että, että kenet ketään sitä nostaa, mutta Mikko Kalteva esitti toiveen. Hän ei pelaa sitä. Puhukaa, puhukaa Snarrista, eli tästä Saksan Jokerin vahvistuksesta, tai sitten Patrick Carlssonista, niin mä otan sen Carlssonin nyt tähän seurantaan. Ja mä jätän nyt se, kun tuli painetta myöskin Ryan lässistä, niin hän varastelee paljon puolustuspelissä ja yrittää kärkkyä niitä ylivoimia. Ylivoimia, kun siis läpi on kuullut hyvän risteilytarinan siihen liittyen, mutta sitä ei kyllä lupaa tässä kertaa. Jatketaanko? Sitten finaalien jälkeen. Kah kahden viikon tästä. No silloin, eikö, ei muuten ole mestari silloin selvillä. No ei, Koska siis teetä... viimeinen finaali pelataan, jos se on seitsemäs peli, niin se pelataan vasta toinen päivä toukokuuta. Tai sitten otetaan ens, ens torstaina semmoinen välikatsos. Niin, välietappi. Väli niin, se, on, se on hyvin paljon mahdollista. Tämä on täynnä arvoituksia. Seuratkaa päivää. Pa paitsi sisällöltään myös julkaisuajan kohdilta. Kiitos Tura ja Eire Kiitos. Kiitos. Ja juuri kun luulit, että jääkiekosta keskustellaan liikaa. Farmisarja tuo luulollesi vahvistuksen. Turoteittinen, jerekorkalainen ja Joni Pakarinen tulevat ja tuovat mukanaan Farmisarjan. Olkaa hyvät!